І замовк. Дмитрій нічого йому не відповів, бо не думав, що про це почне, князь. Зненацько застав його своїми думками Данило. Та й що міг сказати Дмитрій? Знав він тільки, що Кирило до книг великий любитель, з монастирів не вилазить. Коли так Данило намислив, певно краще буде подумав Дмитрій, але не сказав нічого. Дмитрій лежав тихо, так і заснув непомітно, не промовивши більше жодного слова. А ранком Данило розбудив Дмитрія. «Вставай, поїдемо далі». Служник приніс меду і вчорашнього холодного м'яса. Перекусили трохи і знову на коней. Багато шляхів у лісі, та люди їх знають. Попереду Данила їде смерть з оселища. Він ніби в себе на подвір'ї продирається між молодим дубняком. Знає, біля якого дуба чи береста повернути. Сонце десь угоріє. Його проміння ледве пробивається крізь важкі, густі крони дерев. Пахне цвіллю від зогнилого листя, від трухлявого дерева. Коні нашорошено водять вухами, чують, як звірята шелестять, перебігаючи в чарнику, як птахи, стрибаючи на вітах, супроводжують подорожніх. «Скоро поле буде, князю!» — обернувся Смерть до Данила. «Де ж воно?» — запитав Данила. «Ти, мов, близько!» «Уже близько!» — заспокоїв Смерть. Незабаром виїхали на Широкий Лух. Трава на ньому густа та зелена, коні похапцем почали їсти її. Дорогу перетинала гора з високими стрункими деревами від підніжжя аж до верху. Данило вдарив коня і помчав гори. Веди на гору, наказав Смердові, коли зійшли з коней. Під ногами шаруділи, скочуючись униз камінці, а Данила невпинно йшов хапаючись за дерева. На верховині зупинився і сів на поваленого дуба. Згори було видно далеко навкруги. «Як це місце? у вас? Холм?» звернувся Данило до смерда. «Холм? гори цієї назва?» Данило підкликав до себе Дмитрія. «От ми й приїхали». «Хороше місце», – сказав Дмитрій, оглядаючись навколо. «Вдруге тут» – з купцями й боярами говорив. І вони тієї думки. «Городи нові нам потрібні, де б люди жили, робітні різні, ковачі кожум'яки, і торжище вельми потрібне, адже їздять до нас купці чужинські, а сюди від кордону ближче. Переїхали» і відпочинок у у нашому городі. Побудують кліті великі, а городи нові будуть у нас. Більшу наша сила буде. Місце хороше. Він обвів рукою навкруги. Гукнемо, хай йдуть і старі, і молоді, аби золоті руки. Отут і буде город-холм. Повеселішав Данила після оглядин місця під новий город. Їхав назад, Бадярішим. Чекають нас вдома, а ми їм новину привезем Дмитрію. Город новий закладайте, люди, скажемо. Край тут багатий і лісами, і землями, і рільними. Деякі части їхали мовчки. не дав знак дружинникам, що трохи відстали. Одвох з Дмитрієм опинилися попереду. Ніхто не міг підслухати їхні розмови. Тобі, можу сказати, Дмитрію, Звернувся до тисяцького Данила нікому більше. А ти мовчи. Тяжко мені, славу дали недобре, що задумав. Дмитрій насторожився, Дещо що він чув, але боявся спитати в Данила про його тестя. Зараз Данило сам почав. Я й не думаю сваритися. Він на мене косо дивиться. Данило помовчав трохи а потім, під'їхавши в притул до Дмитрія, і з ненавистю крикнув «Розум загубив!» «Ворогів приймає як рідних!» «Що сталося, не тямлю!» «Обдурили вони його!» «А це нам на шкоду!» «Не докупи тягнуть волин з Галечем, а розривають!» Судислав прибіг до нього. Ховався досі в Угорщині, а тепер у Галич прискакав. Молодшого Ловислава привів із собою. Їм голови відтяти слід, а Мстислав їх приголубив. Усе я про них знаю. Ми розвідники добрі, приносять з новини, та не приносять. Чого ти зажурився? Глянув він на Дмитрія. Не лякайся, ми цих Боладиславів та Судиславів виштурнемо і в голови поскручуємо їм. Помовчав і згодом додав. Багато думав я про Теодосія. Певно, вороги набрехали про нього. Сказав тобі, а сам не вірю. Судислав навшпиньках увійшов до княжої світлиці. Мстислав лежав на ліжку біля стіни, вкритий волохатою шкурою. Не бачив, як слідом за Судиславом зайшов Володислав. «Лежи, князю, а я мислю собі, треба відвідати хвору людину, і Володислав зі мною...» «Трохи не здужаю я, спина болить, руки й ноги крутить...» е, «Літав вже не ті, тяжко зітхнув Судиславо, а ми до тебе, князю, прийшли про Галич поговорити...» Купці вчора з Волині приїхали, і один прийшов до мене, випив меду і язик розв'язав. Говорив, що збирається сюди Данило, з боярами волинськими змовляється. Каже, доки на моїй отчині сидітиме князь Мстислав...